عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. واشد ان لا اله الا الله. رحمه لا شريك له. واشد ان احمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه ومن تبئهم يساله الى يوم الدين. وسلم تسليما لك لكثيرا اما بعد. الحمد لله استلمني بجاء الله aku bersaksi bahasanya tidak ada sesama ada beradibar, tidak ibadah yang Allah, tidak ada sebutan baginya, dan aku bersaksi bahasanya aku hormat adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salam dan salam, semoga selarasi. Allah semoga berilah maaf kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau dan juga orang-orang yang hidupi mereka pilihan baik. Semoga Allah SWT Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Para jamaah, para Para terjianah, Dan juga para muqimim Semoga Allah SWT Semoga Allah SWT kumpulkan kita Di dunia Di dalam satu agama, Di dalam satu Nabi, Di dalam satu ma'bud Semoga Allah SWT Semoga Allah SWT mengumpulkan kita di dalam sorganya dan ini adalah majelis yang ke-29 dari pembahasan kita Al-Aqidah Al-Fahawiyah yang dikerang oleh Al-Imam Abu Ja'far Ahmad Ibn Muhammad Al-Fahawiyah Rahimahullah seorang ulama Ahlul Subnah wal Jamaah, seorang Ahlul Hadith yang meninggal pada tahun 321 Hijriah meninggal pada tahun 321 Hijriah dan isi kitab ini adalah al-ahkam yang sahihah berdasarkan al-quran dan hadits dengan pemahaman para sahabat para nabi dan keadaan kitab ini sebagaimana kitab-kitab yang lain yang dikarenakan oleh manusia tentunya tidak sempurna dan di sana ada kekurangan dan tidak ada di antara amalan manusia yang sempurna. Oleh karena itu para ulama rabbul mu'allam ketika mereka menjelaskan kitab ini mereka sudah menjelaskan tentang beberapa hal yang perlu diingatkan dan perlu diluluskan yang ada di dalam kitab ini dan itu adalah sedikit dan sudah berlalu di dalam pertemuan pertemuan yang lalu beberapa percatat dari pengarah yang telah dikambih dan diberikan catatan oleh para ulama seperti misalnya tentang definisi keimanan dan rasanya iman menurut ahli sunnah wal jamaah adalah al i'tiqad bil qalbi wal qaul bil lisan wal 'amal bil arkan iman adalah apa yang diyakini di dalam hati diucapkan dengan di lisan dan diamalkan dengan perbuatan adapun qadar Allah maka beliau menyebutkan hadis dua Iman adalah yang diucapkan dengan lisan dan yang diyakini di dalam hati. Iman adalah yang diucapkan dengan lisan dan diyakini di dalam hati. Tentunya ini adalah definisi yang kurang dan sudah kita sampaikan definisi yang benar menurut Ahli sunnah wal jamaah. Baik kita lanjutkan ucapan beliau Rasulullah. Ia yang ditabiri di وَدَعَ الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ من أهل القبلة وعلى من مات منهم ولا ننزل أحداً منهم زبتاً ولا ناراً ولا نشد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاة ما لم يغمر منهم syaihman nendari wa nadalu sarairahum sarairahum inallahi ta'ala 5 adanya artinya dan kami yaitu ahli sunnah dan jamaah berpendapat bahwasanya kita melakukan salat di belakang setiap orang yang baik maupun yang tidak baik Minta hukum tilam dari kalangan ahli tilam yaitu profesi ini dan juga kita menyolatkan orang yang meninggal di antara mereka dan kita tidak memastikan seorang pun dari mereka dengan surnya menghulurkan dan kita tidak menyaksikan atau tidak bersaksi atas mereka dengan keberfuran dan kesyirikan dan kenifatan selama tidak lambat sesuatu dari perkara-perkara tersebut dan kita meninggalkan rahasia-rahasia yang ada di dalam hati mereka kepada Allah Ta'ala kita membiarkan apa yang ada di dalam hati mereka kepada Allah Ta'ala bermakata menawas solatah kalau fardli berlim, fajr lim tidak limlah. Jika kita ya tahu sunnah wajah berpendapat dan berpanjangan, bolehnya kita melakukan solat berlakukan orang yang berlim maupun yang fajr dari kalangan kaum muslimin. Kita memandang sama melakukan solat. Di belakang orang yang baik maupun orang yang tidak baik Jadi maksud dengan orang yang baik adalah orang yang taat, Orang yang soleh Jelas kita melakukan sholat Sebagai ma'um di belakang seorang yang soleh Demikian pula orang yang majid Dan orang yang majid adalah kembali hari man Artinya adalah orang yang tidak soleh yang melakukan kemaksiatan misalnya dia mungkin berzina atau dia adalah pelaku duga atau dia adalah orang yang membunuh tanpa hak atau dia adalah orang yang membeli manusia ini adalah orang-orang yang fajir orang yang melakukan maksiat kepada kita amlosun dalam caraan pemandang bolehnya sholat di belakang mereka semuanya baik yang sholat maupun yang tidak, sholat baik yang ba'at maupun yang fa'alih min ahlul qiblah dari kalangan ahlul qiblah jadi masa dengan ahlul qiblah di sini adalah kaum muslimin dinamakan dengan ahlul qiblah karena mereka memiliki kiblat yang sama sehingga mereka dinamakan dengan Amul Kibla yang dalam nama lain dari kaum muslimin yang mereka senantiasa di antara syiar yang paling besar mereka adalah solat di waktu yang mereka terdengar menghadap tiplah dan adalah terpasut untuk di antara ramai rukun sehingga mereka dinamakan dengan Amul Kibla di antara terdengar Amalul Kibla dan di dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW, Man salla salatana, wa staqbala qiblatana, wa aqala dhajihatana, wa thalika al-qusribu. Lahu ma lana, lahu ma lana, wa alaihim wa alayna. Boleh mengatakan SAW bahan siapa yang salat dengan salat kami, yaitu salat lima waktu, dan dia menghadap kiblat kami dan dia memandang semelihat kami maka dia adalah seorang muslim maka dia adalah seorang muslim memiliki hak sebagaimana kami memiliki hak, memiliki hak dan dia memiliki kewajiban sebagaimana kami juga memiliki kewajiban binatang kami kiblat karena mereka memiliki izin yang sama Selama dia adalah termasuk ahli bilad, jadi adalah seorang Muslim baik dia adalah orang yang soleh, maupun yang tidak soleh, maka kita memandang sahnya kita solat di belakang mereka. Memandang sahnya solat di belakang mereka. Karena di sana ada sebagian yang menganggap tidak sahnya solat di belakang orang yang maksiat, di belakang orang yang fajir. Maka ini adalah pendapat yang tidak benar. Pendapat yang benar, selama dia adalah seorang muslim, dan dia, sholat dia dengan segalanya dia sah. Apabila dia sholat pun valid, dia adalah sah sholatnya. Maka demikian pula orang yang bermanfaat di belakangnya, apabila sholat di belakangnya, sholatnya pun sah. Apabila dia sholat pun valid sendiri, sholatnya adalah sholat yang sah. Maka orang yang sholat di belakangnya adalah demi pulak sah sholatnya Ia adalah keyakinan anju sunnah dan jamaah Kemudian dimahkatkan wa'ala man mada binhum Dan juga menyolatkan bagi orang yang meninggal di antara mereka Menyolatkan bagi orang yang meninggal di antara mereka Meskipun dia adalah orang yang falsi Orang yang bermakmaksian, banyak dosanya Membunuh misalnya atau berzina Atau dia seorang Mengambul ibadah dan seterusnya Maka karena soal mereka adalah kita soalatkan Ahli Sunnah wa Jawa berpandangan Menyelajah bagi seluruh orang, orang sendiri bagi yang soleh maupun yang tidak soleh Bermakluman, baca minhun dan menyolatkan bagi orang yang meninggal di antara mereka dari kalangan ahli kitab. Selama dia adalah seorang Muslim, maka kita solatkan. Selama dia adalah seorang Muslim, maka kita solatkan. Tidak boleh kaum muslimin semuanya sepakat untuk meninggalkan solat atas jenazah seorang Muslim. Apabila semuanya meninggalkan, maka dosa semuanya. Karena rukun menjelatkan jenazah seorang muslim adalah peratuh kita ya apabila semuanya meninggal, maka semuanya dosa dan apabila ada sebagian yang menyelatkan maka sudah berhubur bagi yang lain apabila sudah ada sebagian yang menyelatkan maka kewajiban tersebut berhubur bagi yang lain selama dia adalah seorang muslim bagaimanapun besar-besarnya Sehingga harus ada di antara kita yang menyalakan orang tersebut Harus ada di antara kita yang menyalakan orang tersebut Dan sebagian ulama menyebutkan Atau para ulama menyebutkan Terkadang seorang imam atau seorang ustaz atau seorang ulama Tidak menyalakan sebagian orang yang fasif Tidak menyalakan sebagian orang yang fasif dengan maksud untuk memberikan pelajaran bagi yang lain memberikan pelajaran bagi yang lain kepada seorang ulama atau orang yang ditopongkan yang diteladani oleh masyarakat sengaja dia meninggalkan menyalahkan jenazah orang yang fasil misalnya ada seorang seorang pelacur misalnya dia meninggal dunia Maka seorang pangkau atau seorang kiai atau seorang ustaz Berkadang dia sengaja untuk tidak menyalankan jenazah pelacur tersebut Untuk memberikan pelajaran bagi yang lain Supaya dia menjauhi perkara ini Yaitu menjauhi maksiat ini Dan ini adalah perkara yang jelek, perkara yang buruk Sebagaimana dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah meninggalkan yang tidak menyelakkan orang yang memiliki hutan. Pernah meninggalkan yaitu menyelakkan orang yang memiliki hutan, karena bermudah-mudahan di dalam hutan. Ini adalah pelajaran dari yang lain. Tetapi yang lain selain tokoh tersebut, kaum muslimin yang lain selain tokoh tersebut, pada mereka tetap menyelakkan. Mereka tetap menyelakkan adalah tokoh tersebut yang diteradani. Maka boleh dia meninggalkan menyalatkan bagi jenazah yang fasi tersebut dengan tujuan untuk dia memberikan pelajaran kepada umat atas jeleknya perilaku yang dia lakukan. Waalaah, menjaminmu dan juga untuk orang yang meninggal di antara mereka. Adapun orang yang kafir, maka tidak boleh kita sholatkan. Orang yang murtad, misalnya. Maka tidak boleh kita sholatnya, karena mereka sudah kufur kepada Allah dan juga Rasulnya. Allah S.W.T. katakan: "Wala'usaniyya ala'ahadin minhum ma taabanan, wala taqum ala'qulih. Innahum kafarilillah wa rasulih, waa taqumuh fasibun." Dan janganlah engkau Menyalati jenazah salah seorang di antara mereka. Ini berbicara tentang orang-orang munafik. Janganlah jauh menyalatkan jenazah salah seorang di antara mereka. Dan janganlah jauh berdiri di atas kuburannya Sesungguhnya mereka telah kufur kepada Allah dan juga Rasulnya dan meninggal dalam keadaan Kufur kepada Allah dan juga Rasulnya. Amal bilah jelas bagi seseorang, dia adalah seorang yang kafir seorang musyrik, atau seorang nasrani atau seorang yahudi dan dia adalah orang dari agamanya yang dulunya islam jadi jadi kristen maka tidak halal bagi seorang muslim untuk jenazah jenazahannya, tidak diperbolehkan dan seadanya dilakukan, maka tidak ada manfaatnya Karena istighfar yang kita ucapkan untuk orang-orang yang keluar dari agama Islam atau Muslim, atau orang-orang yang beragama Islam, maka ini tidak akan diterima oleh Allah Azza Wajalla. Bahkan seandainya disebut orang tersebut dilakukan oleh seorang nabi, kalau yang dimohonkan adalah seorang yang Muslim atau orang yang kafir, maka tidak akan diterima oleh Allah Azza Wajalla. Allah S.W.T. Wa berkata: "Maka nabi." وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْلَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْقَانُوا لِلْقُرْبَى مِنْ بَعْلِمَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَلْكَانُوا أَصْحَابُ الْيَحِينَ Tidak boleh bagi seorang Nabi dan juga orang-orang yang beriman. Memuangkan ampun bagi orang-orang yang مشyrikin. Meskipun mereka adalah قولi kurba, meskipun mereka dan sedih. Bapaknya, atau ibunya, atau pamannya, atau kakaknya tidak boleh menjadi seorang nabi dan juga orang orang yang beriman memohon, ampun bagi orang orang yang musyrik, meskipun mereka adalah keluarga sendiri, apabila sudah jelas proses mereka adalah ashabun jahil, sudah jelas kerumurnya tidak boleh menyolatkan jenazah orang yang kafir, orang yang musyrik. Dan apabila dilakukan, maka tidak akan ada faedahnya. Tidak akan ada faedahnya. وَلَا نُنزِلُوا أَحَدًا مِنْهُمْ jannatan وَلَا نَعُونَ Dan kita tidak boleh menempatkan salah seorang di antara mereka yang di antara muslim ini jannatan وَلَا نَعُونَ mendapatkan mereka atau seorang, seorang Di antara mereka di dalam surga atau di dalam neraka Maksudnya adalah memastikan Mengatakan bahasanya Pula Dua termasuk penduduk surga Yang pula Karena melihat dia berbuat paksiat Kemudian mengatakan Dua adalah termasuk penduduk neraka Ini namanya memastikan menyaksikan bahasanya seseorang termasuk penduduk surga atau penduduk neraka jadi wujudnya tidak diperolehkan di dalam agama kita karena yang memastikan seseorang termasuk penduduk surga atau penduduk neraka adalah Allah Azza Wajalla. Jawa termasuk ilmu baik yang tidak didetahu oleh makhluk menentukan maksudnya simpulan adalah termasuk penduduk surga dan simpulan adalah termasuk penduduk terangkan tidak boleh menjadi seorang muslim memastikan seseorang yang lain atau dirinya sendiri adalah termasuk penduduk surga atau penduduk terangkan kecuali orang-orang yang sudah digambarkan oleh masyarakat Allah kecuali orang-orang yang sudah mebar didapatkan oleh Rasulullah SAW bahwa dia penduduk surga karena di sana ada sebagian manusia yang didapatkan oleh Nabi SAW bahwa dia termasuk in Ahli Jannah termasuk penduduk surga diantaranya siapa? siapa? Abdurrahman Bin Aw terus siapa? Abu Bakar as -Siddi bin Khattar, Uthman bin A'far, Ali bin Abi Talib, Sam bin Abi Wattas, Sayyid bin Zaid, dan juga yang lain, yang mereka termasuk al ashra Al-Mubasyarun dan Al-Jannah. 10 orang yang digabarkan, diberikan jaman-jaman dengan surga, dengan Jannah, dinamakan dengan Al asharaatul mubasharul nabi jannah. Karena kesepuluh orang ini disebutkan oleh Nabi saw di dalam satu hadis. Sepuluh orang ini disebutkan oleh Nabi saw di dalam satu hadis. Beliau mengatakan Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah dan seterusnya. Menyebutkan sepuluh orang sahaja tidak terlarut. Sehingga mereka dikenal sebagai Al-Asyaratu Al-Mumasyarun Nabi Jannat Dan di sana ada para sahabat yang lain yang juga dikatakan termasuk menuju surga Tetapi tidak di di dalam hadis ini Seperti misalnya Fasad, Nabi Muhammad Hussein Cucu Rasulullah SAW Keduanya adalah pemuka, pemuda yang ada di dalam surga Dan di dalam hadis yang lain di sana Allah Subhanahu Wataala yaitu mukasha ibu tafsir. Tidak bakal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk ke dalam surga. Maka dia adalah termasuk ke dalam surga yang masuk ke dalam surga tanpa pisah dan juga tanpa adab. Maka kita menyaksikan dan memastikan mengatakan pasal berita adalah termasuk Ahlul jannah. Tanpa ada keraguan di dalamnya. Kita katakan bahwasanya Abu Bakar adalah termasuk penduduk surja, Omar, Radja Pawanu adalah termasuk penduduk surja, dan seterusnya ada pun selain mereka yang tidak ditambahkan oleh Rasul, Rasulullah SAW. Maka tidak boleh kita memastikan apa yang kita lakukan. Kita hanya mengatakan setiap Muslim akan masuk ke dalam surja. Dan setiap orang yang kafir pasti akan masuk ke dalam neraka Secara umum Setiap muslim Pasti akan masuk ke dalam surga. Mengkola la ilaha illallah Dakhwal al-jannah Baru siapa yang mengatakan la ilaha illallah Pasti dia masuk ke dalam ke dalam surga. Dan setiap orang yang kafir Pada tempat kemalia adalah neraka ke ke Tapi tidak bisa kita memastikan dan mengatakan kaya pulang adalah termasuk penduduk surga karena tidak ada di antara kita yang mengetahui akhir dari kehidupan seseorang tidak ada di antara kita yang mengetahui akhir dari kehidupan seseorang siapa yang jamin? perpastinya dari kita, dari kasih pulang, dari kasih pulang terus dalam keadaan istiwa dalam keadaan Islam, sampai dia meninggal dunia. Kerana terkadar, seseorang awalnya adalah Islam, tetapi yang meninggal dalam keadaan dia kufur kepada Allah dan juga Rasulnya. Dan sebaliknya terkadar seseorang, awalnya adalah seorang yang kafir, kemudian Allah memberikan hidayah, memberikan hidayah, hidayah, hidayah kepada Islam, kemudian meninggal dalam keadaan Islam. Tidak ada di antara kita yang bisa memastikan seseorang Muslim terus dia dalam keadaan Islam sampai akhir hidupnya. Demikian pula seorang yang kafir tidak bisa kita pastikan masih dia akan terus eh, senantiasa dalam keadaan kafir sampai akhir hidupnya. Dan semuanya sudah dikandungkan oleh Allah dan saya wajar. Ia ya, di dalam sebuah hadiah. Rasulullah SAW mengatakan وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِأَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَ وَيْدِهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْقِطُ عَلَى الْكِتَابِ وَيَعْمَلُ بِأَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِأَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَ الدَّيْنِ وَبَيْنَهَا إِلَّا Paya perbendaharaan di jantana, paya taburan. Bila matakan, sholatul nasala dan syukur salah seorang di antara dia beramal dengan amalan penulis surga, beramal dengan amalan penulis surga, sehingga jarak antara dia dengan surga tinggal satu jengkal saja. Bayas itu adalah kitab oleh takdir. Kemudian akhirnya dia mengamalkan amalan penduduk neraka Kemudian masuk ke dalam, ke dalam neraka Allahnya adalah Mengamalkan eh, amalan penduduk sunnah, Menjaga salatnya, menjadi kuasa yang melakukan amalan ini dan amalan itu Kemudian akhirnya menyimpang dan melenceng Keluar dari adama Islam meninggal dalam keadaan dia di atas kebukuran, maka dia masuk ke dalam neraka dan sebaliknya salah seorang, salah seorang di antara raka dia mengamalkan amalan penduduk neraka sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali satu jengkal. mendudukkan tentang maksiyah dan juga penduduk yang dia lakukan bahaya sebuah ku'alil kita kemudian ditelurui oleh abdir Kemudian dia mengamalkan amalan penduduk surga Yaitu mendapatkan hidayah dan mengamalkan amalan penduduk surga Supaya dia berpuluhan kemudian dia meninggal Dalam keadaan sebagai seorang muslim dan masuk ke dalam surga Nya Allah Azza wa Jawa Menunjukkan ruasanya tidak ada di antara kita yang bisa Menjamin seseorang bisa istiqamah sampai akhir Sehingga tidak boleh kita mengatakan yang benar Ketua adalah termasuk duduk yang pulang pada latar pasukan dipergerak. Yang bisa kita lakukan adalah mengatakan salah umum dan kita mengharap kepada Allah kebaikan bagi orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik, dia seorang muslim, menjaga seorang yang menjaga puasanya, menjaga ketahanan kepada Allah dan juga Rasulnya. Nah, kita mengharap kepada Allah, semoga Allah memasukkan dia ke dalam seolahnya yang bisa kita katakan adalah narju, yaitu kita berharap, kita berharap membawa kepada Allah, semoga Allah, memasukkan dia di dalam surga demikian pula orang yang musyrik, musyrik seorang orang yang berbuat jelek seorang yang kafir seorang yang berbuat maksiat kepada Allah Azza Wajalla. Jawa kita khawatir atas dirinya Kawatir dengan keadaan dia, melakukan keguguran, melakukan kemaksiatan. Takut apabila dia mendapatkan azab. Tetapi tidak boleh kita memastikan bahawa dia adalah termasuk penduduk neraka. Tidak boleh kita memastikan bahawa dia adalah penduduk neraka. Tetapi kita takut dan tidak atas keselamatan di dia, di dunia maupun di akhirat. Karena dia melakukan kekafiran, karena dia melakukan kemaksiatan inilah yang dilakukan oleh seorang muslim makanya beliau mengatakan وَلَا نُجِيُّ الْأَحَدٍ مِنْرُ جَدْدَةٍ wala نَوَرْ kita tidak menempatkan salah seorang di antara mereka di zulkah maupun di neraka. itu memastikan yang bisa kita lakukan adalah mengucapkan secara umum setiap muslim masuk ke dalam surga dan setiap orang yang kafir masuk ke dalam neraka. Mudah kita katakan kita berharap kebaikan dari Allah Azza wajalla bagi orang yang berbuat baik dan kita khawatir orang yang berbuat zelek akan dapatnya azab dari Allah Azza wajalla. Mudah kita katakan wala nasnul alayhi bikufri wala bi syirkin wala bidfaq ma la yanha Min musyrik atau tidak, dan tidaklah kita mengkafirkan seorang musyrik atau mengatakan dia adalah musyrik atau mengatakan engkau adalah seorang mudafit, Itu menunjuk langsung mengatakan wahai engkau adalah kafir, engkau adalah musyrik, engkau adalah mudafit, kecuali apabila nampak ia demikian dari dirinya kecuali apabila tanda yang demikian dari dirinya. Apabila bapak dari seseorang salah satu di antara pembatal-pembatal keislaman dan terpenuhi semua syarat-syarat takzir, ini syarat-syarat pengaduan maka dalam keadaan seperti itu baru dihukumi dia adalah sebagai seorang yang kafir. Dan yang menentukan ini adalah seorang ulama ia menghubungi dengan kekafiran, dengan kesyirikat, mengatakan proses cipulan adalah kafir, cipulan adalah musyrik yang melakukan adalah seorang ulama yang sampai derajat di cetihan. Seorang ulama yang sampai derajat di cetihan. bukan seluruh atau bukan sebarang orang boleh melakukannya. Hanya para ulama yang sampai derajat di cetihan, mereka lah yang berhak. Untuk melakukan tugas ini, ada pun kita dan juga orang-orangnya awal dan tidak sampai derajar seperti para ulama, ya muskahit, maka yang perintahlah bukan adalah berdakwah, menasihati mendakwahi dengan baik, mengajar kepada yang baik, melarang dari yang mungkar. Padahal menghubungi, menghubungi seseorang, bahawa senyata kau adalah kaktir, kau adalah musyri, kau adalah hudamik. ini dilakukan oleh siapa? Para ulama ya. Sampai pada derajat istihan. Dan di sana ada syarat-syarat yang ketat. Di sana ada syarat-syarat yang ketat. Tidak semua orang yang melakukan ucapan yang gugur. Tidak semua orang yang mengucapkan ucapan yang gugur. Atau melakukan amalan yang bukur Kemudian merupuknya dia sebagai seorang yang kafir Terkadang seseorang mengucapkan sebuah ucapan Yang jelas bahwa itu adalah ucapan yang bukur Tetapi tidak bisa kita hukumi dia adalah orang yang kafir Terkadang seseorang meramalkan sebuah amalan Yang jelas-jelas itu adalah amalan yang bukur Tetapi tidak bisa kita hukumi dia adalah orang yang Kafir. Kenapa demikian? Karena masalah takfir ini adalah masalah yang besar dalam agama Islam dan di sana ada syarat-syaratnya dan juga ada penghalangnya. Di sana ada syarat-syaratnya dan di sana ada penghalangnya. Apabila seseorang terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada di sana penghalang, maka bisa seseorang dikafirkan dan dikeluarkan dari agama Islam tapi kalau pasti ada di sana pengharap maka meskipun hanya satu pengharap tersebut maka tidak bisa serta-merta orang tersebut dikeluarkan dari agama Islam contoh misal orang yang mengatakan aku adalah roh orang yang mengatakan aku adalah roh aku adalah Tuhan ini adalah ucapan yang apa? kubur jelas ini adalah ucapan yang uful, tidak dilakukan lagi, ini adalah ucapan yang kufur yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. istri. Baik, kalau diucapkan ucapan ini oleh seorang anak kecil yang belum dewasa, belum balik, apakah dia langsung menjadi kafir? Jawabannya apa? Tidak. Kenapa? Karena termasuk di antara pembhalat adalah apabila seseorang belum dewasa. Di antara penghalang takfir adalah apabila seseorang belum dewasa Kalau dia belum dewasa, seorang anak kecil misalnya Dia mengucapkan ucapan ini dan dia belum balik Maka tidak bisa dihukumkan dia sebagai orang yang murtad atau orang yang keluar dari agama Islam Ini hanya sepenuhnya penjelas saya tidak semua orang yang mengucapkan ucapan Membuang berarti dia langsung keluar dari agama Islam atau bisa diucapkan oleh orang yang tidak memiliki akal Diucapkan oleh orang yang sedang mabuk aku diucapkan oleh orang yang gila Diucapkan ucapan yang Merupakan kubur yang sore atau yang jelas Maka tidak bisa dihukumkan orang tersebut sebagai orang yang Murtad dari agama Islam Ini adalah satu pengalaman di sana ada Beberapa pengalaman Sebutkan oleh para ulama, di akarannya misalnya, seperti tadi misalnya uh, uh, Belum balik, ini adalah penghalam Tidak memiliki akal, ini juga merupakan penghalang Demikian pula kejahilan ya Kejahilan seseorang, ini juga merupakan penghalang Terkadang seseorang melakukan sebuah perbuatan Dan dia dalam keadaan jahil, tidak mengetahui hukumnya tidak tahu masalah hukumnya ini adalah haram artinya adalah kekumpulan di dalam agama Islam dia sudah berusaha untuk belajar mengetahui yang hak tetapi ternyata ada sesuatu yang tidak diketahui dan yang menyiapkan ke dalam adalah kenal kemudian dia lakukan dan dia dalam kadar jahil maka tidak bisa orang tersebut dihukumnya sebagai orang yang mortal dari agama Islam dan juga penghalang-penghalang yang lain disebutkan oleh Para bulamak, oleh kena itu sekali lagi Yang melakukan ini semua itu Kepunis pun Sia adalah orang yang kafir Keluar dari agama Islam Dia berurutan dari agama Islam dan seterusnya Adalah siapa? Bulamak yang sampai derajat dirajak Adakah kita? Maka kita pendakwai mereka Mengajak mereka kepada Kebenaran, kelahan dari yang bukan Dan seterusnya sesuai dengan kapasitas kita Sesuai dengan kemampuan kita Masing-masing jadi menghidupkan bahasanya perkara ini, yaitu perkara taqfir, ini bukan perkara yang remeh. Dia adalah perkara yang besar, perkara yang telah. Jadi dalam semua hadith, Rasulullah SAW sa. mengatakan, Man qawla li'akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ahaduhumah. Man qawla li'akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ahaduhumah. Barang siapa yang mengatakan kepada saudara nyawanya orang kafir Padahal itu adalah saudaranya sendiri seorang muslim Maka kekafiran tersebut akan kembali kepada salah seorang di antara keduanya Kembali kepada salah seorang di antara keduanya Dan hati-hati, ya, di dalam masalah ini jangan sampai kita Bermak seorang orang yang terbisa-bisa Di dalam mempromis ya, seseorang dan sekali lagi di sana ada syarat-syarat yang harus terpenuhi, dan di sana ada um, Di sana ada pengalaman-pengalaman yang harus um, tidak ada di dalam um, memhubungi seseorang atau pukul seseorang sebagai seorang yang keluar dari agama Islam. Kemudian mematakan, وَنَدَرُوا سَوَائِرَهُ رُّهِ لَا dan kita meninggalkan, membiarkan rahasia- rahasia mereka yang ada di dalam hati mereka kepada Allah Ta'ala. Di dalam hatinya ada kedifatan, ke ke atau kesyirikan, atau kukuran. Itu bukan perusahaan kita. Yang kita lihat adalah akhirnya, dia adalah kemudian dia berpakaian Islam. Dan dia mengaku sebagai seorang muslim. KTP ini adalah seorang muslim. Dan dia sholat bersama kaum muslimi, mengaku sebagai seorang muslim, maka kita mengaku dia adalah seorang muslim. Adapun hatinya, saat dia, dia mengingkai atau menyembunyikan kegifakan, menyembunyikan kebongkuran, maka itu adalah urusan dia dengan siapa? Dengan Allah Azza Wajalla. Allah yang akan memisahnya dan tidak ada yang lukun dari Allah SWT. Kita dibebani oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, kita, kita, kita. Dan siapa di antara kita yang bisa memastikan isi hati seseorang? Siapa di antara kita yang bisa mengetahui isi hati seseorang yang mengetahui yang Allah Azza wa Jawa. Ya'alamus sirrah wa akhbar. Allah SWT tahu yang sir, yang rahasia dan apa yang lebih rahasia ada kita sintas seorang manusia, seorang muslim maka hanya menerima akhirnya saja jar sab hadis Rasulullah SAW alaihi wasallam ditul al qatil al nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muharaba Rasulullah fa in za'ad al alik 'asamu minni dima'uhum wa ardamu illa bihaqqiha perhitungan kepada Allah taala. Oleh madada aku berdakwah untuk kemarahan manusia. Sehingga mereka bersyahadat la ilaha illallah dan rasanya Muhammad adalah rasulullah. Maka apabila mereka melanggar itu mengucapkan la ilaha illallah dan bersyahadat Muhammad adalah rasulullah asamu nikki timahum. Ah. Maka mereka telah terjaga dari Darah mereka dan juga harta mereka. artinya kalau sudah mengucapkan dua kali masahadah, terjaga darahnya dan juga terjaga kehormatannya, terjaga darahnya dan juga terjaga hartanya. Tidak halal bagi kita untuk mengambil hartanya dan tidak halal bagi kita untuk membunuh orang tersebut. Kalau dia sudah mengucapkan dua kali masahadah sudah, kita terima. Pengirinya berarti dia adalah seorang Muslim. Adapun dia menyebutinya di dalam hatinya sisa-sisa kukuran -sisa atau dia mengucapkan kalimat tersebut hanya karena pun di Dan dia masih menyebutkan kukuran di dalam hatinya maka ini wa hisabum Allah dan hisabnya adalah atas Allah azza wajalla. Allah yang akan menghisabnya. Dan dia meskipun berbuat dari kita tetapi dia akan berbuat dari Allah Subhanahu wa ta'ala danat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang yang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mendapatkan di Islam bersyahadat bahkan bersyahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama kaum muslimin maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu para sahabat menerima lahir mereka luarnya mereka adalah seorang muslim berarti dia Allah yang bertemu sehingga mereka dibuat amalai seperti orang muslim yang lain mengucapkan salam kepada dirinya, menjawab salamnya dan apabila meninggal dunia diurus bagaimana jenazah seorang muslim dimandikan dikafani, disorarkan bahkan diguburkan di Ketuburan kaum muslimin Abdullah bin Ubaid, bin Sadul Ra'us al-Munafidin, ketuanya orang munafik di zamannya Diguburkan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat di nabi. Bersama kaum muslimin yang lain Karena Nabi SAW dan juga para sahadat hanya melihat kamirnya Ada pun batinnya maka Itu adalah alhamdulillah itu adalah urusan Allah Azza Wajalla. Dialah Allah Swt yang maklum, yang akan menghitung amalan dan juga apa yang dilakukan oleh seseorang di dunia yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Benda dan usaha yang dirohun di Taala, maka kita meninggalkan dan membiarkan rahsia-rahsia mereka kepada Allah Swt. Jadi tidak perlu seorang Muslim mencari-cari atau mengawasi atau memantah-matai La yukalikullahu raksa illa wa Allah tidak memperbani kecuali sesuai dengan kemampuan kita kita menerima pemahaminya saja ada menghisapnya maka Allah s.a.w. yang akan yang akan menanggung itu semua, yang akan menghitung itu semua mungkin belum mengatakan bagaimana Allah wala narussayfa ala ahadin min ummatil muhammad sallallahu alaihi wasallam illa man wajaba alayhi sayf yang artinya dan kita memandang itu ala sunnah jamaah memandang tidak bolehnya mengangkat pedang atas seseorang di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi kecuali bagi orang yang memang wajib untuk di bunuh maksudnya kita ahlu sunnah wajah tidak membunuh seseorang diantara umat Nabi Muhammad SAW kecuali yang memang wajib untuk dibunuh pada asalnya seorang muslim terjaga darahnya terjaga darahnya tidak boleh bagi seorang muslim yang lain untuk menukarkan darah seorang muslim yang lain dan paham jadi adalah termasuk dosa besar. Allah swt mengatakan: "Tuhan yang betul mukmin, muta'min dan, fajazahu jannah, qalidan fihha maghribu Allah alaihi, walanhu wa adlahu adaban agiyyan." Allah mengatakan tajdid dari seseorang yang membunuh seorang mukmin, muta'min dengan sengaja. Barang siapa yang membunuh seorang muqmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahatlah. Qalilat piha, dia akan lama di dalam berada. Dan Allah akan merukakan kepadanya. Dan akan melaknatnya. Dan Allah akan menyediakan baginya adab yang besar. Ini adalah balasan bagi orang yang membunuh seorang muslim, tanpa hak, dengan sengaja, yang pertama jaza jahannam, balasannya adalah jahannam. kuali dan tihaa, dia lama di dalam neraka. Waddi Maula Mualein dan Allah mengumurkan kepada orang tersebut wajah anau dan Allah melaratnya dan Allah menyediakan bagi dia ada biar yang besar. Menunjukkan tentang diharapkannya mengumur seorang Muslim terbahak. Ini adalah perkara yang besar sampai ancamannya bertumbuh dan bertumbuh-tumbuh. Di dalam surah ayat Rasulullah SAW alaihi wasallam ada Inn al-marahum wa amwaluhum wa a'lamu alaykum haram. Kehormati itu ini adalah wajah ini ini di balad ini ini kepada Nabi SAW pada wasallam nakal Ketika beliau melakukan heji wadah Bila sesungguhnya Darah-darah kalian, harta-harta kalian Dan juga kehormatan kalian Adalah haram atas kalian Itu tidak boleh kita Menumpahkan darah seorang muslim tanpa hak Tidak boleh kita merusak kehormatannya Tidak boleh kita mengambil hartanya Bila menganggakan hukumnya adalah haram sebagaimana harapnya hari kalian ini itu pada Tanah 10, Dhul-Hijjah Fushyadikum hala, di bulat kalian ini dan bulan Dhul-Hijjah adalah termasuk bulat Haram baladikum hala, di tempat kalian ini yaitu di Tanah, di Tanah Haram menggantar tentang agungnya kehormatan seorang muslim dan darah seorang muslim dan juga apa yang diambil di berupa harta tidak boleh kita mendalimi mereka Allah. Dan di dalam sebuah hadith, beliau SAW ketika melihat Ka'bah, yaitu Allah beliau mengatakan, ma ashadda hurmatak. Sungguh besar keharapanku di sisi Allah. Mengatakan kepada Ka'bah, ma ashadda hurmatak sungguh besar keharamanku di sisi Allah وَلَاكِنْ حُرْمَةُ الْحُرْمَةُ الْحُرْمَةُ أَعْضَمُونَ min اللَّهُ مِنْ حُرْمَةِكْ Rasulullah كَرْمَةً لَا رَسُولُ tetapi kehuramatan seorang Muslim di sisi Allah itu lebih besar daripada keharamanku dan di dalam surah hadir Rasulullah SAW ada sungguh meninggalnya atau sepul bila sahaja dunia dan seisinya Lazawali dunia wa matiha Ahu wa nuita Allah minqatli radulul muslim Angka maqad Sungguh bilarnya dunia dan seisinya Itu lebih besar di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim Dan ini semua menunjukkan kepada kita tentang Kewajiban kita untuk berjanda darah seorang muslim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 Karena di sana ada beberapa golongan yang diketuakan dibolehkan untuk dibunuh, dibolehkan untuk dibunuh. Bahkan disadarkan dalam sebuah hadis nabi saw bersabda: "Laihilu jamu fi muslimin illa bi-ahdah tala, laihilu jamu fi muslimin illa bi-ahdah tidak halal darah seorang Muslim kecuali dengan salah satu di antara tiga perkara. Tidak halal darah seorang Muslim kecuali dengan salah satu di antara tiga perkara. Kemudian dia berkatakan: Atayyuzani, wa nabso bin nabsi, wa ta'ribul dinni al mubarakul jama'ah. Dia menyebutkan tiga kalangan yang diharamkan untuk bunuh orang yang pertama adalah qat'i buzari. Seorang yang sudah menikah dan dia berzina. Artinya sudah pernah menikah dengan nikah yang sah. Baik dia masih muda maupun sudah tua. Kalau sudah pernah menikah dengan nikah yang sah berarti dia adalah tayyib. az dan dia berzina. Maka orang yang membuat hukuman yang di dalam agama Islam adalah Dirajah Adalah dirajah Yang di tanah, di dalam tanah Kemudian dilempar dengan Batu satu yang meninggal dunia Dan disaksikan oleh kaum muslimin Atau sebagian kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah Nafsu bin Nafsi Orang yang membunuh orang lain Yang diharamkan tanpa hak yang tadi kita sebutkan dalam ini Maka di dalam Islam Mata-alikul ini Minu'al mufariku Liljama'ah Orang yang meninggalkan agamanya Dan yang meninggalkan jama'ah Kau sini di dalam subhanahu Yang lain boleh mengatakan Madbad dalilahu faktulu siapa yang mengganti agamanya Itu dari Islam Menjadi kafir Maka dalam kalian Perumdian menjadikan bahasa desa ada beberapa golongan yang dikucilkan dan dihalalkan dan dibolehkan untuk dibunuh. Tapi yang perlu kita perhatikan siapa yang berhak untuk melakukan hukumannya? Apakah masing-masing kita boleh melakukan menegakkan hukuman bagi orang-orang tersebut, atau akan diserahkan kepada pemerintah yang besar? Jawabannya apa? diserahkan kepada pemerintah yang pemerintah yang sah jadi melakukan hukum raja demikian melakukan hukum mati bagi seseorang dan juga melakukan hukum mati bagi orang yang uh, murkat atau orang yang membunuh orang lain yang melakukan itu semua adalah siapa? Pemerintah dan juga pemuasa yang yang sah agar individu maka tidak diperbolehkan ada kasus misalnya di, di rumah orang yang seorang suami bersin dengan orang lain. Padahal ini adalah mosok, maka tidak boleh serta merta orang lain atau masyarakat di situ kemudian mendandakan hukuman bagi orang tersebut. Ini tidak di syariatnya di dalam Islam. Mendandakan hukuman hanya dilakukan oleh penguasa yang sah dan juga pemerintah yang sah. Tidak boleh individu melakukan itu semua. Tidak perlu dia sehari-hari melakukan itu semua atau masyarakat bisa melakukan itu semua dengan sendirinya Yang bisa mereka lakukan hanya menyerahkan kepada penguasa dan juga pemerintah yang pemerintah yang sah. Demikian pula di sana ada sebagian golongan yang juga dihukum atau dihukum dengan hukum mati Seperti para perampok orang yang perampok orang lain di jalan Maka ini di dalam Islam hukumnya adalah hukuman mati Karena dia melakukan kerusakan di permukaan bumi. Sebagaimana firman Allah: Inna ajzaul ladina imariun allah wa rasulnya, wajisghana fil ard fazaal, ayyukatluu ar yusallahu, al tuqadhaaheen wa arjulu muttilah. Alunfur min al, al ar. Sesungguhnya balasan orang-orang yang mengherani Allah dan juga Rasulnya. Dan dia melakukan kerusakan-kerusakan di permukaan bumi adalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan atau kaki nya dengan pedila atau dia diasingkan dari sebuah daerah itu dari daerahnya memiliki kekuasaan orang yang melakukan kerusakan di permukaan bumi seperti para perampok dan sebagai ulama ada yang memasukkan orang ia memperkosa maka hukumannya adalah dibunuh Karena dia termasuk orang yang melakukan perusahaan di permukaan bumi Nah, yang dikecualikan maka kita katakan Bisa lihatkan orang dibunuh Tetapi yang dilakukan itu semua adalah Pemerintah dan juga penguasa yang yang sah Allah yang mengharalkan dan Allah yang menghalalkan Maka kita berjalan sesuai dengan Apa yang datang di dalam dalil Dan kita kuburkan dalil-dalil dan mana yang diperholinkan dan mana yang diharapkan oleh Allah azza wajalla. Baik. Amdan bihatakan wala la aral ala ummatina wa wulatina wa anjaru wala nad'u alaih. <tai> Mulaji umurina wa injaru dan kita amusun nawait jamah tidak berpandangan atau tidak berpendapat bolehnya memberontak kepada pemerintah kami dan juga para penguasa kami wa injaru meskipun mereka mengolih ini menimbulkan satu di antara akidah amusun nawait jamah bahasanya mereka tidak memperbolehkan memberontak kepada penguasa yang sah kalau dia adalah a'imah kita, dia adalah pemimpin kita pemimpin kaum muslimin dan dia adalah penguasa kita, maka tidak boleh keluar dan juga memberontak kepada penguasa yang sah dan daripada Allah SWT mengatakan Ya ayu'allatina amanu ati'ullah wa'ati'un rasul wa'ulillah uriminkum wahai orang-orang beriman Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan pemerintah kalian. Makulul amri di antara maknanya adalah pemerintah dan juga penguasa. Minggun di antara kalian, maksudnya adalah dari kalangan kaum muslimin. Salam dia adalah suara muslim, suara pemimpin yang muslim. Dan berjihadil la ilaha illallah Muhammad Rasulullah melakukan salat. Maka tidak boleh kita melakukan pemberontakan kepada. Pemimpin tersebut. Dan di dalam hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan: "Muasikum wa bintak Allah, waszakni watta'ah, wa inta amra'alikum albur hamashin." Abu Asyad berkata kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada penguasa meskipun yang menguasai kalian adalah seorang budak dari Ethiopia. Wa in meskipun mereka melakukan kenaliman Artinya menalimi kita sebagai seorang rakyat Mungkin mengambil harta kita tanpa hak Atau menyakiti visi kita tanpa hak Makanya dalam kenaliman Tetapi kenaliman tersebut tidak membenarkan kita Atau tidak membolehkan kita untuk melakukan Memperoleh tangan kepada penguasa insya Halilnya adalah sabda Nabi S.A.W. Asmi' atau tusk tasla'u wa tahtiyah Wa in dorab al-numrak wa in amad al-barak Asmi' wa atiyah Belum mengatakan darah Mendengar dan mengatakan Meskipun dia mengambil hartamu, Meskipun dia mengumpul kumpulmu Asmi' wa atiyah Maka darah mendengar dan darah kau Mengambil hartanya berarti mentolimi di dalam harta, memukul punggungnya berarti mentolimi di dalam fisiknya. Kebina di Sallallahu Wasallam mewasiatkan kita untuk tetap mendengar dan juga kita bahkan beliau mengulangnya dua kali. Beliau mengatakan di awal hadits tasma awatutiyah kemudian di akhir hadits beliau mengatakan asnya isma wa atiyah, isma wa atiyah menunjukkan tentang apa disebutkan oleh pengarah di sini bahasanya kita tidak boleh memberotak pada pemerintah dan penguasa yang sah hanya karena sebab kemaliban yang mereka lakukan. Dan ini adalah ijma kaum muslimin. Al-Imam An-Nam Al R.A. Dan kita tenang dulu sebagai seorang ulama besar di dalam Al-Haq Syafi'i. Menimbulkan perasaan ini adalah ijma dan juga kesepakatan kaum muslimin. Bila mereka di dalam kitab beliau Al-Minhaj amma qitalhum amma al-furud alayhi qitalhum fa haram liijtima' al-muslimin wa in kanu fasatan walimin bila ma takan adha memberontak kepada kuasa dan juga memerangi mereka fa haram hukumnya adalah haram dengan ijmak kaum muslimin di jemaat yang seluruh kaum Muslimin dalam berbagai mata mereka mengatakan ukur ukurnya adalah haram membentuk pemberontakan kepada penguasa yang sah dan juga pemberani mereka. Mereka mengatakan wahin kano rasa kota kaum meskipun penguasa penguasa tersebut adalah orang-orang yang fasik meskipun mereka adalah orang-orang yang kawani. Orang yang, yang fasik maksudnya adalah melakukan dosa melakukan dosa-dosa. Mungkin ada di antara mereka yang berzina atau ada di antara mereka yang minum khamr, Tapi di dalam Islam, hal tersebut tidak mengeluarkan dia dari agama Islam. Dia tetap sebagai seorang muslim. Kefasikan yang dilakukan tidak mengeluarkan dia dari agama agama Islam. Meskipun mereka adalah orang-orang yang dolim. Meskipun fasil, ataupun mereka adalah orang yang dolim, maka hukumnya haram untuk memberhentak kepada memberikan paham muslimin yang yang sah. Dari, -dari Al-Quran, dari sunnah dan juga ijma' menunjukkan tentang haramnya memberhutak kepada penguasa penguasa yang sah dan inilah yang dimaksud oleh beliau kami ahli sunnah tidak memberhutak kepada pemerintah kami dan juga penguasa kami meskipun mereka melakukan kemaliman. Kalau akan -kala kita lanjutkan besok di waktu yang sama dan berkumpa yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.